Пантофите са звезди. Имало някога една зла и омразна кралица на име Маргарет. Тя била лоша и се отнасяла ужасно със своите подчинени. Тази супа е абсолютно изтинала! Стражи, веднага го отведете в тъмница! Но, но, но, ваше величество, свалих я преди минута. Гуркият готвач бил извлечен от трапезарията без вина. Най-верният от всичките й подчинени бил Октавий. Той бил подъл и зъл, както самата кралица. Хората от кралството и не се оплаквали от начина, по който се отнасяла към тях. Живее ли се така? като се задоволявали с коричка хляб и вършели тежката си работа. Една сутрин две момичета вървели към фонтана и видели чифт красиви пантофи на сред градския площад. Били целите със звезди и блестели така, както никой други на света. Боже мой, тези пантофи са толкова красиви! Направо са великолепни! Звездите се въртят и в тях се виждат със звездията и галактиките! Хм, се откъде ли се взеха тези пантофи. Трябва да са дар от звездните феи. Момичетата скоро разказали на своите приятелки за пантофите със звезди. И за нула време новината се разнесла из кралството. Щом Октавий чул за вълшебните пантофи, се замислил. Трябва да каже на кралица Маргарет за пантофите и тя ще ме възнагради. Октавий отишъл при кралицата. разказали и за вълшебните пантофи и колко красиви са те. Когато чула това, кралица Маргарет се развълнувала и поискала пантофите веднага да станат нейни. Върви и незабавно ми донеси пантофите, Октави. Страхувам се, че няма да мога, Ваше Величество. А? Ти да не би да ми каза, не мога? Как смееш да отказваш на своята кралица? Стража? Затворете го в тъмница! И както стражите се канели да тикнат Октави в мрачната малка тъмница, той извикал. Не, не, кралице моя! Пантофите не могат да бъдат хванати! Чакайте! Говори се, че само достойен човек може да спечели пантофите! А когато бъдат предадени на друг човек, той също става достоен за вълшебните пантофи! Е, и аз е, че няма по-достоен от мен твоята кралица. Ще отида и ще взема пантофите на Минга. Казах да го хвърлите в Тъмница! Кралицата повикала своята каляска и тръгнала към градския площад. Кралският ескорт в тържествено шествие предхождал каляската. Развявали се знамена, за да предизвестят пристигането на кралицата на площада. Там хората от всички краища се били стекли, и скупчили около пантофите за да видят какво ще се случи, когато дойде кралицата. Щом каляската стигнала до площада, кралският ескорт постлал червен килим и застанал от двете му страни. Главният ескортиращ пристъпил напред. Дами, господа на замания! Представям ви нейно кралско височество, кралица Маргарет! Вратата на каляската се отворила и кралица Маргарет излязла като махала на народа си, но цялото и внимание било насочено към пантофите. Но те не знаят ли, че съм тук? И так му кралицата се канела да все е смут сред хората, че не съчитат нейното присъствие, когато видяла пантофите обсипани със звезди в средата на площада. а Това са най-приказните пантофи! които изобщо съм виждала през живота си. Кралицата била зашеметена от пантофите и тръгнала толкова бързо, че почти се затичала към тях. Благодаря на всички, че дойдохте за този велик момент обуването на пантофите, защото знам, че в мига, в който краката ми ги докоснат, аз ще стана най-привлекателният управник и ще събудя зависта на всички познати кралства» и кралицата пристъпила към пантофите. Свалила обувките си с златни токчета и понечила да обуе царствените пантофи. И так му се канала да постави крака си. Звездните пантофи са отместили в страни, което накарало кралицата да залитне и да падне. Хората едва сдържали смеха си и само се подсмихвали под мостак. «На какво се смеете?» Кралицата се изправила и се опитала още веднъж да обоя пантофите. «Вижте, много съм уморена от пътя до тук. Това е причината да не мога да обоя тези пантофи». Кралицата направила нов опит, но пантофите отново се отместили. Тълпата останала изненадана, като видяла, че кралицата не успяла да облое пантофите и започнали да шушукат помежду си. Явно кралицата ни не е достойна. Знаех си, само човек с душа светла като слънчевите лъчи и нежна като лунната роса е достойен за пантофите направени от звезден прах. Кралицата се разгневила, като разбрала, че не може да се здобие с пантофите и се върнала обратно в двореца. Неспокойна и гневна, кралицата седнала на трона си и към нея се приближил един от дворците. й – той казал, че Октавий знае как да се здобие с пантофите. Доведете ми го веднага! Искам да чуя какво ще ми каже. Октавий бил върнат от тъмницата и изправен пред кралицата. Кажи ми, Октави, какво трябва да направя, за да взема тези красиви, звездни пантофи? Има една принцеса от странната, Ноковия. Казва, че най-красивата и богатата и е достойна да носи тези пантофи. Да не искаш да ми кажеш, че трябва да оставя някого, ей така да отмъкне моите пантофи. О, не, не, Ваше Величество, ще я помолим да ти ги даде след като ги обуе. И след това ти ще станеш най-красивата в цялата земя. Разбирам. Експрете пратеник до двореца й, и кажете на принцесата, че ще очаквам пристигането й. На следващия ден принцесата от Ноковия пристигнала и отишла на градския площад, където стояли пантофите. Тя се опитала да ги облое, но усилията й били на празни. Вълшебните пантофи избягали и от нейните крака. «Безполезен си! Не се твори нищо добро! Пантофите все още не са мои! Простете ми, Ваше Величество. Веднага ще намеря решение. Октави помислил малко и решил да отиде при старата отшелница в гората. Отишъл при отшелницата, която го насочила към овчарска дъщеря на име Алис. Говори се, че Алис е най-добрият човек сред всички хора. С душа светла, като слънчевите лъчи и нежна като лунна Руса. Е, точно такъв човек търсех. Октавий благодарил на отшелницата и потеглил да търси младата овчарка. Когато най-накрая я намерил, той и разказал всичко. Алис се съгласила да помогне на кралицата. Заедно отишли на градския площад. Щом видяла пантофите, Алис застанала разколебана. О, не знам дали ще мога да го направя. Виждат ми са прекалено големи за мен. Всички хора наоколо с нетърпения очаквали Алис да обуе загадъчните пантофи. Само повдигнала крака си и звездният пантоф сам се приближил. Свил се до нейния размер и прилегнал перфектно на крака й. Овчарката е достойна! Щом Алис обула пантофите, около нея заблестели вълшебни искрици звезден прах. Съвършено! Удивително! Сега единственото, което остава, е да ми дадеш тези обувки. Бързо! Алис се съгласила и с готовност подала пантофите на кралицата. Щом кралица Маргарет ги обула, вълшебните изкрици от звезден прах обградили и нея, и овчарката. Сега кралицата носела дрехите на овчарката, а Алис се озовала в кралските одежди на кралицата. Какво стори? Заповядвам ти веднага да върнеш всичко. Ти вече не си кралица. Стража, пратете тази беднячка в тъмницата незабавно. Предател, как се осмеляваш да ме пращаш в тъмница? Не, не, не, не, не, не, не, чакайте, ще си платиш за това, Октави. Чакайте, няма нужда да пращате никого никъде. Сигурна съм, че има изход от това. Аз не искам да бъда кралица. Всички останали стъписани. Не очаква ли Алис да бъде толкова добра и безкористна? Тогава учелницата, която също била там, заговорила. Пантовите сами се свързаха с Алис, която е достойна. Въпреки, че не ги носи, те ще слушат само нейните заповеди. За да се обърне заклинанието и да се върне обратно кралицата, трябва да простиш на кралица Маргарет за всичките изли дела и лошо отношение към поданиците ѝ. Алис, която била добросърдечна и смирена, простила на кралицата. О, коя съм аз да прощавам на нейно величество? Но ако това ще обърне заклинанието, то тогава да! Прощавам ти, кралице, с цялото си сърце! Що ми зарекла това – Вълшебният звезден прах ги обвил и кралица Маргарет отново се озувала в кралските си одежди. Но звездните пантовки се върнали при Алис. Много ти благодаря, мила девойко. О, осъзнах всичките си грешки. Сега вече знам колко е важно да бъдеш смирен и добър. Вече не искам тези пантофи. Ще се постарая да бъда достойна кралица на народа си. Всички се зарадвали, щом чули това. Живе, кралица да Маргарет! Живее кралица Маргарет! Да Живе, кралица, да кралица Маргарет! Кралица Маргарет била благодарна и подарила на всички хора в кралството чи в и достатъчно храна да нахранят семействата си в цяла замания и от тогава заживели щастливо. През това време Алис върнала звездните пантофи и те останали на градския площад. Там блестели и сияели, като напомняли на всички, че да бъдеш добър и достоен е най-важното нещо.